Випила трохи води, поглянула у вікно, а потім, розтягнувшись на підлозі, уткнувши обличчя в тигрячу шкуру, заридала. Навряд чи набіщик тигр страждав більше за неї, навіть якщо шкіру з нього здирали живцем. Минула година, принаймні, так лані здалося, і сльози ущухли. Їх просто не лишилось, і вона підвелась. Кімната виглядала такою порожньою і безпросвітною, незважаючи на вікна, що Лані стало лячно. Чого вона тут сидить? Кого чекає? Олеся? Дарма, бо він не повернеться, щоб там він не казав. Тоді кого? І чого? Похитуючись, як п'яна, вона підійшла до дверей. Відкрила їх і вклякла на порозі, Заціпенівши від несподіванки Прямо перед нею Буяв чудовий квітник Ружі та маки Сині волошки та жовті левкої І все це В густій соковитій траві Соковитій По весняному Новонародженій, буйній по пояс Чорні дерева Немов розступилися Серед квітів засоромлено червоніли суниці, Крупні, стиглі Суниці у вересні. Десь далеко щебетав заливався Соловейко. Світлана важко опустилась на сходинку. Ноги не тримали її. Вона побачила блукаючу галявину. Не докладаючи до цього жодних зусиль, вона знайшла диво, виснування якого не вірила. Тільки Олеся поруч не було. Звідкилясь почувся сміх, жіночий дзвінкий, не власний сміх, а пересмішки, такі, які бувають, коли подружки на вечорницях, жартуючи, підшпилюють одна одну не злобливо, не гостро. На галявину висипали мавки. В усякому разі Лана так собі подумала, що мавки, бо ким же іще могли бути оці дівчата у мерехтливих зоряних сукнях із білуватими серпанками на головах? які, однак, не приховували їхнього чорного із зеленуватим відливом волосся, а лиш відціняли його. Їх було семеро вільних дочок чорного лісу. Взявшись за руки, вони закружляли в хороводі, співаючи «Ой, сестро, сестро, навчи кохати, навчи любити, навчи чекати. Та мовить сестра, любов облуда, прийде, Навчись, та пізно буде. Скінчивши цю пісню, котра так жваво знайшла відгук у ланеному серці, лукаві мавки затягнули іншу, грайливу. Кружляння їхнє ні на мить не припинялось, навпаки. Все набрало швидкості, і скоро лана перестала розрізняти їхні струнки і фігурки. Тепер лісові дівчата здавались їй суцільним, обсипаним, Близкітка колом, яке крутилося, мов, навіжене, І тільки їхні голоси, вабні, манірні, смішливі, Звучали так само ніжно, без жодних ознак задихання. У суботу на роботу, а в неділю на весілля, а В понеділок рано зранку треба встати до світанку, Треба встати та й та й з коханим обійнятись, А не встигнеш, у вівторок упаде на землю морок, а як прийде середа, то для любощів біда. А се що таке? Гримнуло щось по-людськи заланеним плечем. Злякані мавки, зойкаючи, розсипались у різні боки, мов намистини з порваного перлового намиста. Лана озирнулась. Біля сходів, за її спиною, стояв молодик. Симпатичний, лукавоокий із чорною чуприною. Як він підійшов, Лана не чула. Вбраний у найпростіше полотно, ляні сорочку та ногавиці, підперезаний конопляним мотузком, взутий у личаки із довгим різьбленим посухом у правиці і торбиною, що висіла за лівим плечем. Він виглядав би звичайнісіньким мандрівником, якби замість щетини не мав на підборідді та щоках. Щось підозріло схоже на зелений мох. «Ой, Лейле, та це і є зелений мох!» – сяйнуло Лані. «А парубок цей – лісовик. І він на мавок сердиться. Чому? Ви що собі, гратись надумали з тою, яка відшукала галявину віри і любові? А ну, могеть звідси, допоки я добрий! Все хто вам дозволив з'явитись невчасно?» «Мій пане, вона ж тут без хлопця, сама!» Пискнула з виду наймолодша і від того, певно, найсміливіша мавка. Та у відповідь на таку зухвалість лісовик лише насупи у кошлаті зеленуваті з чорним брови. «Сама чи ні?» «То вже не ваше діло! Чи ви себе хазяйками у лісі вважаєте? Ну, марш, ви й досі тут!» Від грізного окрику лісовика Мавки немов зменшились у розмірах і почали поволі танути в повітрі. Лише одна наймолодша, та сама, що суперечила лісовику, перш ніж розтанути, у відчеї кинулась до лани. Сестро, скажи, як воно кохати? Прекрасно, без вагань відповіла Світлана. Задоволена почутим, юна мавка теж зникла. Лісовик похитав головою. «Даруй їм, обранице світла», – звернувся він до лани. «Ще зовсім зелені, дівчиська, їм тільки б забави. То білці хвоста пофарбують у сині, то зайцю два вуха у жовте, і кажуть, що нині він сонячний зайчик. Та й дивно, їм мушу зізнатись, побачити тут одиначку. Звичайно, тут пари бувають». «Тепер моя пара далеко!» «А ти що ж?» «Пішла б я за нею, за ним, та не знаю дороги!» Лана озирнулась. Галявину щільним колом обступали чорні дерева. Здавалось неможливим відшукати поміж них хоча б якусь стежку, хоч натяк на шлях. Лісовик усміхнувся, потираючи порослим мохом під боріддя. «Куди ж ти потрапити хочеш?» «Дозорева! Дозорева? Горутеню, тобто? То ти ще й смілива, Чаклунко? Я чув, що у них нині суд».